Преди да започна, първо да се извиня за предния път, че казах за Богомилите, че 1928, 1928 година. Освен това, това, което ви изнесах е една много малка час. Около една 300 час. Някои в други градове искат да говоря все за Богомилите. Не е така. Има си степени. Други пък София искаха да се издаде бързо книгата на Страдин Ходжа. То не е така лесно. Днеска ще говорим за него. Така че просто има нещо постепенно, нещо, което става както има си време за всяко нещо и да бъде разбрано, и да бъде предадено. Така че... Така. Три лекции, три велики същества днеска, които са постигнали реализация. Следваща лекция на 5 април. Както знаете, зимата почиваме. Всички градове, даже не само Варна, и от 5 април започваме. Три същества. Първото. Първата лекция – Ангелиус Силезиус. И първата идея – Ангелиус Силезиус. Втората – Хуан Делакрус. И идеята, и неговата мъдрост за размишление, пак Хуан Делакрус става проза «Тъмната нощ на душата». Третата идея – на Настрадин Ходжа. И... Третата лекция на Средин Ходжа и идеите. Третата идея анекдотите на Настрадин хоче. Започвам с първата лекция, Ангелиус Силезиус. Казва, О, вие светци! Не е във вас моята наслада. Аз ще мина и без вас. Аз виждам смисъл само в разтварянето в Бога. Добре е да се боиш от Бога. Още по-добре е, ако го обичаш. Но най-добре е да го възкресиш в себе си. Светската набожност е дяволско явление. Това го казва и Алхалач. Казва, външната религиозност е безбожие. Това е мярка. Колкото по-външна религиозност, толкова по-голямо безбожие Божие. Алхалач, за който ще говорим до година, е отишъл още по-напред, за което не го обичат мусулманите, както те не обичат и Настрадин Ходжа. Настрадин суфите знаят, че това е древен безсмъртен дух, много високо поле и слязал много скромно. Но какво казва Алхалач? Халач? Халач не държи на Корана. Халач държи на Аллах. Толкова просто подобни неща казва и Настрадин. Така, Светската на божност, как, както казах, е дяволско явление. Блаженното аз съм е предпочело нищото. Който е проведен и чист, той случайности не знае. Че той случайности не знае. Азът бил божествен в началото, докато не станал себе. Т.е. да го кажа накратко. В началото човек е имал Бог в себе си, а не висши аз. После поискал и аз. Добре, но ако това се върне, се възвърни Бога, ще бъде истинското древното аз, а не човешкото више аз. Казва, за рибата ручеят е дом, за камъка мекият мъх, за птиците облаците, а за мен е самият Бог. Беглецо, къде си се разбързал? В теб самият е твоят рай. Някой път в думата рай, само да оточня се внасят и настрадим полза от тази дума. Някой път в истинската дума рай, на дълбокото ниво, се смята се, че това е самият Бог, а не някакъв рай. Така че тогава рая, думата рая е на място. При друг случай. Вече не е. Така, в теб сами е твой рай. Търсейки го, тъй припряно, ще го пропуснеш незабелязано. Единен в себе си е нашият Бог, за да можеш на това да се насладиш. Смирението е твоята защита. Приютът твой и Твоя дом. Значи едновременно смирението и Твоя защита. Приютът Твой и Твоят дом. Тук се отклоня за малко. Тъй като стана и на въпроси в София. Баязид Бистами, един от най-големите суфи след Алхалач. В неговия кръг от ученици идва ли, идва ли един дервиш, 30 години почитан, много практикуващ. Идин път в неговия кръг пред Баязит пита. 30 години практикувам, почитат го в Персия като голям. Казва, много практикувам, а нямам капчица от твоята. И Баязит му казва. Още 300 години да практикуваш, няма да имаш капчица мъдрост." И той му каза, какво да направя? Ще ти кажа, но ти няма да го изпълниш, както и става. Взимаш тези гръцки орехи и отиваш да ги продаваш в твой квартал. На всеки орех казваш да ти ударят по един шамар. Ти ги продаваш и насреща, когато продадеш два ореха, или дадеш два ореха, два шамара. Искал превода, да му разбие егото. Всички практики на егото са нищо. Искал да, да обиколи всички квартали, целият град... Той казал, това не е за мене. Баязит му казва, аз така се знаех, нали? че няма да изпълниш, дай ми нещо друго. Не, в това е твоето изцеление. Без да се впускам много, ще ви кажа нещо за Баязит. Това е много особено същество. Казва, под халата ми няма нищо друго, освен Бог, но докато стигне до там, минал през огромни изпитания. И понеже нещо важно ще ви кажа, до година ще говорим и за него. Какво казва? Практикува много неща? Вглъбяването. Но има истинско оглъбяване, за което и Лаотза говори. Истинската медитация. «Оглъбяването в, в дао е без желания», казва Лаудза. «Оглъбяването в, в дао е без желания. Нито искаш радост, нищо не искаш, защото ще изпъдиш Бога. Бог иска да се съгради в тебе, само когато нямаш никакви желания. никакво въображение, никва воля. В случая случай е с Баязид. Отхвърлил всичко. Разбрал, че въображението й пречка. Волята, мислите му, чувствата му, каквото искал махаш всичко това и Бог съгражда себе си в тебе. Ти не можеш да го съградиш. Бог е създателят, той, който може да се съгради в тебе. Ако ти го съградиш, това ще бъде някакъв друг Бог, проекция на ума, ще искаш да изпълнява твоите желания и накрая, като се сблъскаш с истинския Бог, до там е стигнал Боязид, казва много чудни неща, ще говорим и за него и взял рабия до година и така нататък. Тук исках само така малко да се отклоня. Така, тук е, в смирението е, твоята защита, приюта и твоя дом. Тук твоите добродетели запазват себе си. Значи, когато си смирен, добродетелите запазват себе си. Всички са в Бога поместени. Бог е същностното нищо. Много точно казано с две думи. Бог е същностното нищо. Бог е префинен в нищото. Без дъно и без връх. За този, който вижда нищото, за него видимо е Божията същност. Значи за този, който вижда нищото, за него видимо е Божията същност. Раят е в скърбите. Сетих се една страса в София преди лекциите, така скърби, казав, в голяма скръб съм, пък аз се смея, радвам се. Тя се чуди, както и да и накрая й олекна. Много ми е приятно. Значи, ако човек ми каже, че както преди време на настра, постигнах любовта, постигнах щастието, голямо съжаление изпитах, после видях коя любов е постигнала, няма да ви обяснявам, но тази страска, защо? Защо ми е приятно? Защото тази скръп изработва нещо чудесно в човека. Това е, след време ми казва, учителя, ще плащате, ще искате да плащате за скърби и страдания, а сега идват безплатно. Така, Раят е в скърбите. Щом вярваш, щом вярваш ти, че Бог е свят и един, раят ще намериш ти, където за другите е ад. Където за другите е ад, ти ще намери това е съвсем друг поглед. В какво виниш ти Бога? На злото източник си ти. Колкото повече вяра от себе си изливаш, толкова повече без мярка Бог в Тебе ще се влива. Бог в Тебе ще се влива. Ако от себе си можеше сам да излезе Сатана, ще ще да седи в самите Божии крака. Дори и това не му е дадено. Бог не е избрал, за да родиме ние в себе си самия Бог. Бог е мярката за тебе и от Него си измерен ти. Ти не ядеш в хляба хляб и не от хляба си сит. В Него е словото хля... за хляба. В Него е словото, живота и духа. Не всеки, който служи на Бога е син. Ти сам твориш времето със своите чувства. Ти сам твориш времето със своите чувства. Разбира се, следреме, който мине през тъмната нощ, нито чувства, нито мисли, остава същността, което е великата любов на Бога. Така. Не ти си в света, а света е в тебе. Много хора мислят, че са в света. Не си в света, но света е влязъл в тебе. Настанил си се, не ти в света, а света в тебе е настанен, понеже човек не е настанил Бог себе си и разбира се, това място трябва да бъде запълнено. Света се настанява. Бог сам в себе си е нищо, но Той става същностен, щом в мен като син бъде въплутен. И Ангелиус казва, цялата мъдрост е в простотата. Затова говорим и за настрадин. Неговата мъдрост е простота, яснота и същевременно има и нещо скрито. Който вярва е блажен, а доверчивият е благ, а който е зъл, за него вярата е злия враг. Бог е неразделен от този, когато той сам е обожествил. Значи, Бог е неразделен от този, когото Той сам е обожестил. За надсмиващия це нищо не е наред. Какво е нужно, за да станеш син любим? Нужно е в тебе самият Той да се признае. Значи, до там да стигнеш, до там да спечелиш доверието Му до там да си отдаден. Разбира се, без показ и така нататък. Нужно е той в тебе самия, той да се признае, да признае себе си. Ще познае себе си, заедно с него и в него. Ще познае себе си, заедно с него и в него. Не е ли глупово от да пиеш всякаква вода, а да затвориш извора в себе си? На Голгота се придобива истинският покой. Наистина, това е мястото и ако там не може човек да го придобие никъде другаде. На Голгота. В теб са всичките тревоги, а не в света. Забележете. Никакви тревоги няма. Но зависи къде си ти. В мълчанието е дивно да се пее. Той е малко мистик и малко поет. В мълчанието е дивно да се пее. Бог е сущий. Той е същностен. Той не живее. Той е над живота. Моли се да се научиш да говориш. Моли се да се научиш да говориш. Същностният човек е възнесен в вечността. И в него няма времена. С усилие всичко ще превземеш. Така казва Ангелио Силезиус. С усилие всичко ще превземеш. Тук ще допълня нещо от йога Сища. Великият брат Михаил писал свещенни книги на Индия и на Тибет. Една от неговите книги се смята за равна на Библията. Аз имам основания да я смятам за по-силно, но това е друг въпрос. Брат Михил го смятат за древните богове. Древна Индия. Смятат го, почитат го за един от древните богове. Огромна книга. Другията година ще го запозная с нея и с нейното толковане. Но тук само за малко се отклонявам. Стана въпрос за усилията. Казва, има едно нещо, което може да победи и да преодолее съдбата и Божията воля. Забележете, Съдбата и Божията воля. Това са постоянните собствени усилия. Това е. Става проза в нези постоянни искрени усилия. Съдбата остъпва, Бог се тегля. Разбира се, Бог е в единство с тях. Те са вродени в човека отдавна. Но и Божията воля отстъпва. След време, разбира се, на друго ниво тя се съединява. Но вижте какво могат да направят усилията. Така, минавам на първата идея.